прийшло до миру і вічного братства із Кримською державою. Статей було 16. У першій декларується, що видільне князівство Київське та Чернігівське має залишитися при всіх своїх вольностях. У другій статті говориться, що хан зобов'язується обороняти з ордами князівство, і то завжди від поляків, і від Москви, і від усіх ворогів, так само й Україна має обороняти Крим від тих таки ворогів, за що ні Крим Україні, ні Україна Криму платити не будуть, хіба давно буде харч і відпочинок війську в час походів. Далі йдеться про те, що поки малоросійська Україна не звільниться від московської влади, Крим даватиме в допомогу орди. Україна має залишатися разом із Чигиринським боком, тобто правобережжем, яке Хмельницький відвоював з ордами від поляків, що ж до Слобідської України, яка була тоді під царською юрисдикцією, то Хтирський та Сумський полки мали бути під володінням держави Малоросійської, а полки Харківський та Рибинський планувалося переселити на Чигиринський бік, а їхню місцевість залишити порожньою, що було вигідно татарам, а українці, відповідно, заселяли свою пустелю на правобережжі. Татарам заборонялося брати українців у полон, а кого взято – повернути. Рибна і звірина ловитва і добуток солі дозволялися по цілому Дніпру і по всіх річках, що течуть із обох боків Дніпра. В нагороду ордам за те, що допоможуть вибитися з-під московської влади, відкривалися моравські шляхи, які раніше закривали Харківський, та Рибинські полки, тобто відкривався шлях на Росію. Надаємо, що цей шлях ішов від перекопу між верхів'ями річок Молочної та Кінської, перетинав річки Вовчі Води, Самару та Орель, далі ішов території Харківського та Охтирського полків біля міст Коломак. Валки та Охтирка з'єднувався з Ізюмським шляхом і з Кальміузьким, а тоді йшов до Тули. Ні один, ні другий бік не мав чинити одне одному шкод, а коли б це трапилося, мала чинитися управа з винагородою збитків. У цьому таки пункті Україна зветься не тільки видільним князівством київським та чернігівським, а й князівством малоросійським. Торгівля мала бути без перешкод, а з платою за уставом, як це ведеться в одній і другій землі, купцям визначався і шлях. Українським на переволочну і кази кермен а кримським також на переволочну, коли будуть якісь потреби в Україні, то Крим це прийме і задовольнить. У пункті одинадцятому говориться про те, що малоросійське князівство має бути вільною державою, щоб право собі природне і порядок, який уподобають, учинити вільно. Фортеці на Самарі мають бути знищені це вже був запорізький інтерес дозволялося тут мати лише монастир законників руських тобто ченців українських що раніше тут жили в лісі а крім того ніякого міста й будівлі не буде при потребі в криму житиме резидент а в україні резидент кримський Посли тимчасові послані будуть користуватися однаковою пошаною. У малих потребах слатимуться гінці чи поштарі. Поштові пункти мають установитися Кази керменні та переволочні. Коли крим встановлювати мир із Польщею та Москвою, то чинитимете за взаємною порадою з Україною з пожитком спільного добра обох боків. Статті з татарського боку підписав Калин Мурза, Казикерменський Керменський бей. Договір опубліковано як додаток до згаданої статті оглоблена, сторінки 741-744. Пам'ятка, як бачимо, напрочу цікава. В основу її клалася ідея Гадяцького трактату про князівство руське, українське. Але це князівство мало бути вільною державою, що прямо говориться, отже не встановлюється жодної державної залежності України із договірною стороною. Відповідно, слово видільне треба читати не як удільне, тобто під протекцією, а виділене, окреме, самостійне. Так воно, до речі, і пишеться у преамбулі договору. Виділаноє, а стосунок між Кримом та Україною визначався як тимчасовий військовий союз, необхідний для того, щоб Україна звільнилася і встановила свою державність. Уже саме прочитання договору свідчить настільки неправдива оцінка діяльності Петрика, де цей діяч зветься ставленником Султанської Туреччини, адже про Туреччину в договорі не згадано й словом, Україна мала жити лише за своїми правами, а українсько-татарські державні суперечності та змагання – Локалізувалися. Крим та Україна відтак мали жити в повному добросусідстві, жодна не втручаючись у права і свободи одна одної. Таким чином намічалася дуже цікава і далекоглядна коаліція обох держав, яка без взаємного знищення ліквідовувала татарські напади на Україну. І біди України від того за і українське нашестя на татар. Водночас мав створюватися сильний військовий бар'єр від зазіхань сусідів-хижаків Польщі та Росії. Отже, у позиції Петрика не було нічого ізрадницького, бо свій народ він не зраджував, а навпаки, хотів йому волі та добра. І це також безсумнівна річ. У своєму універсалі до Орільських міст, виданому 29 липня 1692 року на Самарі, Петрик писав, «Я знаючи, що запорозьке військо живе ущемлено, і бачачи невиносні кривди і ущемлення ваші, які діються від Москви, та наших немилостивих панів, і бажаючи звільнити вас від підданства, удався до Кримської держави і до Криму їздив самій Левеличко літопистом другий, сторінки 392-393. «Про це не треба вам багато писати», декларує далі Петрик. «Самі знаєте, що діють москалі та й свої драпіжні пани, і що чиниться вам від орендарів. Все те знаєте добре, ось тільки об'їздили вам шиї і худобу вашу позабирали. Отож, візьмітеся всією щирою правдою, без жодної одмовки за свої вольності разом із нами, запорізьким військом, бо коли тепер дасть нам всемогутній Бог виб'єтеся з-під московського ярма, то учините поміж себе такий порядок, як самі схочете, щоб заживати собі вольностей, яких заживали предки наші за Хмельницького, а коли б тепер не повстали за свої вольності, то знайте самі, що втратите собі Оскільки залишитеся вічними московськими невільниками, і ніхто за вас не заступиться ніколи. Старінка 393. Сильні це й пророчі слова, а згадка тут про Богдана Хмельницького цілком не даремна, бо Петрик таки планував свою акцію цілком за тією ж стратегією яку обрав собі Хмельницький, починаючи повстання. Отже, завдань ставилося два – визволення національне з-під московського ярма і соціальне з-під влади своєї ж таки старшини, що йшло цілком в розріз із тодішньою політикою Івана Мазепи, який тоді твердо дотримувався російської орієнтації, і свою державну політику будував посилюючи і виводячи у привілейований стан козацьку старшину, через що можна цілком доказово вважати чуткий, ніби сам Мазепа був інспіратором повстання Петрика, таки безосновні. Не в його тодішньому інтересі була така політика. Про що переконливо свідчить універсал Мазепи проти Петрика, так само і універсал полтавської старшини, виданий у тому такий часі. Яка ж їхня логіка? Перше, чим побиває Петрика полтавська старшина, а тим самим і гетьман, бо, напевне, із його спонуки писано того листа це підкреслення його незнатного походження. Тут Петрик зветься Щенюком, і взагалі лист вражає своїми непристойними методами полеміки. Відомо, боріч, коли нема достатніх аргументів, людина лається. А ти сам, будучи зледарем, бідним і безрідним, нічого про себе доброго, не можеш сказати. Всі ми знаємо, що батько твій був вже брак і мешкав у нашому місті Полтаві, а ти, валяючись поміж нижчими, так звали Сподеїв, що жили по школах, здобуваючи милостиню на проживання і під вікнами нашими ходячи, вигодовувався крихтами. «І не тільки ти в рицарському навчанні, але й в домових науках не бував». Старінка 394 Слова вельми цікаві для характеристики Петрика, бо сам він хвалився спорідненістю з полтавською старшиною Жученками та Іскрами, родичами Кочубея. Є думка, що він був сином четвертої дочки полковника Жученка, сестри жінок Кочубея та іскри. Але нема підстав брати під сумнів і слова полтавської старшини про безрідність Петрика. Здається, ймовірніша думка, що Жученкова онука була друшиною Петрика, і в такий спосіб він і був зв'язаний із ними родинно. Але не про це йдеться, а про те, що поттавська старшина дорікає Петрику низьким походженням, хоч сама стала панством у недалекому минулому. Отже шукалися аргументи для моральної дискредитації повсталого канцеляриста, а для цього додавалася і Лайка, його звуть скаженим собаком, божевільним глупцем і так далі, а сильні визвольчі аргументи Петрика збуваються слабким запереченням, що неволі український народ не несе, а Петрик тут просто бреше, ще й пише, це ж Мазепа, про що буде далі. Не переконує нас із звинувачення – малій світі Петрика. Вдома від приватних учителів може й не вчився домові науки, рицарським також, але в Київській академії навчався конечне, інше не бути б йому старшим канцеляристом генеральної канцелярії. Старшина заявляла, що й посполитий народ не заживає ніяких Утяжень, і це було відвертою неправдою, бо утяження посполитому народові були, старшина таки захоплювала маєтності бідніших козаків, перешкоджала переходові посполитих у козаки, намагалася закріпити їх у підданстві, від чого виникали і заворушення, як після падіння Івана Самойловича. А щодо московського гніту, то досить про це сказано в наших попередніх етюдах цього циклу.